عن ابي ابي حديث الذي يكون في عمله هو ترك الثراء فام بسم الله الرحمن الرحيم باب قرات الحديث عباد الايشه الاخره باب بيبيان دو ناروالد خبر القفشه لغون فض عيشه اخرنا وراتنا ما فتن المسلمين قامت عيشه اولى ودي ما فتن المستعشه الاخره قديك اوسې اشكال را دي چې خبري کول د دینه په بلکل ناروا دي م عصم دي ګره خبري وال مراد به حدیث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت مراد قدې سرع خبري چې مباحه په غیر د دې وخت کې فعل او ترک او دای کول نک او برابر دي فاما الحديث المحرم ار چې حرام خبري دي او المفروه یا مفروح حبر دی پی غیری هادل <سؤال> وقت چردی وقت اپنے علاوہ مفروحی اوہ پی هادل <سؤال> وقت اشد تحریمن وکراہتا چھے بل وقت کی حرامی دل تبدیر حرامی بل وقت کی مفروح دل تبدیر مفروحی و ام الحدیث پی الخیر ارچ حدیث پی الخیر دے کم و العلم تقرار کئے علم و بل پر راڑے و حکایات الصالحین یا نیکان و واقعات وائ و مکارم الاخلاق بقو اخلاق والح... والحديث مع الضيف ده بالمطرقه بريكه وما طالب لحاجه بارتريله او غتش دنسد دا وقور ورزفيد دي تو ام ام ات صار توي اذا خبرنا قوما اقول لك ما او كرستن بكار ام سنم واستيل ما طالب لحاجتي وره اذا لك فلاح كراتي اسكرار دي كده خير رب شب نقوله دي قرعه ديش بل هو مستعظم وقد الحديث لعذر حبر العذر دو وجن عارض دو وجن لا كرات في وقد تظاهر تل أحادث الصحيحة على كل ما ذكرت وإذا لم تكن ذكرت لل تدباً لدي روايط كتنة غد دلالت كي وعي آن عن أبي بردت رضي الله عنه أن رسول الله, الله عليه الصلاة والعباس كان يكره النوم وحبر الله شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمع سوطن نمخي وذكي ذلك المفروح قانا وخبرك والدين فسن مفروح قانا نطرح <تصفح> به دی کائنات خبره کته ر احمد <تصفح> کائنات والا وی پخپل کور کناشومه ما خام نه پسو د ماخ وطن نمختی وی بین نومي ول يقزو مداسي ودوم نومه ويخوم نومه وی د رسول الله صل الله عليه وسلم ملاقات نه اوشو ایوار ته وی چې استاده کتاب دې کنا داز د اډيو پ مجلس کی پیشکومه ترتیب ورخه دازي دروغه وره یو خو د ماخ وطن نموز نمخ کی ودکیدل مکروه <ماأ> دی قا نه یكره النوم قبل العشاء او ده محدث لليه شريعه برې لېد بل شکر دغه خوب وره دی ولې ځکه چې خوب خو د ورځې کې بیرې شي, شي وي بين النوم وليغضم نو دوم نهې خوبه قال دي شه دې نو دومه او صوما یو خوبه لك وي دا غزا کې مچنه خوب له ورته بولید والله علم او ظاهر خبره ده دروغه ده کتاب کې سدي نه را برودي ده دا چې ساوې لګا خدای الله دې راغو الله دې مافيو كن وایو اني نو امر الله دې الله وعلى رسول اول چې به کېږي خبره ده دې چې مخبره ټول دې اول چې ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عائشة في اخر حياته النبي صلى الله عليه وسلم دباستر منذو په اخر د حيات پر کی وفات پیراغه لیکن فلما سلمت صلى الله عليه وسلم وقال ارئيتكم ليلتكم هذه خبر را دي مات د شليسا س نجادا یا يا خبر ايت د شبيسا س نجادا نو اشلا خبرو تکم فانه على راس لا يبقى ممن هو على ظهر الارض اليوم احد نن کې د زمکه په مغربې سږدي سل کاله بس په دې کسانو کې اڅو کم نه ننکه حاضرن اته جام ژوندې مو نو بس دې حدیث او فاتبیع علاګه اول قربې نه لگا هیڅ وې وې وې ضاع بمن ور وله ظهر الارض بلې رب سندرو ګرږي دا پیرت په ورور باندې داسین په خپل امین امن مروا على ظهر الارض کو چې دا خطر نه ورګي فړتاله که بس اوب نه پاتې کیږي لگا هی وای ها سبحان الله تبارك الله و انه ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم همغه رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظار وکوا فجاءهم قريبا من شطر الليل ابي الضمير ذكراله تقريبا نیم شپه تنزي پس الله منت مزقيا لن شيء عائشه ف کاه کاله راور س ثم خخبره دیونته تفرریلو کوو سمبخ خبره منسووکو فه قراره اننا قد صالله او خبردار خل کو مو بړسمماهتنود شيدي انده کوم انتظو ب سرات تاسو ېشه کو مسکې تابوي منمنتظر په مو سر را ته ترڅو پورې انتظار کوو تاسو کو مزکېذاوي باپ دیکو بیان دا حرام والی دو بندی دو خضید خوان دو بسترین اداز آا کلکی دیر آو والی دیراشا ولم یکن لها عذر شرعی وطنی عذر شرعی ونعجو لگا یا لکا حیل دی دی آنو توی چیز نشد نب لیلک کل دیر آنچه کانا هاو عن ابی حرید رضی اللہ عنہ قال قارا رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم ادادہ الرجل امراتہم اذا دعر رجل امرا اتحوه لنوائن انا فراشی فا ابت ثباث غلبان عریان ونعنتها الملاکتو حب تعتوذ بها او سلسل پر اجتمل زب حق حدیث نمبر دو سو اکتو اتحوه باب تحریم سومن باعت تطوعان باب تحراموالی دروجینی ولی دخز تطوعان نبلی فرزیخو با دیر کاغنا و زوجوها حاضر انچ خواهن براغلی و بیعجی تعلیبی و نوی نوی نوی نوی نوی نوی نوی نوی نو کاروي ملي هغه عربي ته دغه ضرورت شي لابي دي کدا هغه ته اجازه چې زني ته توشي خوراي زوشي خوراي ونيمر له ک هر له ک خير دي يا به څنګه هغه نو ټيک ده ها الله باندې یا نو دا دغه لکه دور شريعت خیال ساتل له انسان د ضرورتو کار له سره توجو دي کار لشهوات فقط الحق استعمالول شریعت دغه جواز ورکړی اوسلکا صرف فقراته خلاص نشو واه قوم باندې ګوراله رضی الله وانو رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لایخ للمرات یم تصوم د پاړه ان تصوم کله روجی شي وزوجها شاید او قولی موجودی لغیرنی ا طالب دې نه نیوادی کړې کوتلا او دې که هوتی جزو حضره روجی دي تر ولا تظن ولا تظن بيتي داب یات نور کی تظن بيتي الا به مجوز اجازه چ زمادي کمريته موږ ور زمابه اجازه څخه منو نو موږ څنګه راځي بالکل ما راځي رو بده ته موږ چې راځي یم راځي بهر کې دي شهزادمه تشریف جت کی لگا کو و دا باندې او د جيهات اجازه څنګه وکي هغه به وي واسر ور ناروا اجازه منو کې د کور را سوچ کوه ادب خیال ساته لگا با د بیان د حرام والی سر او چتاونو د مختلي د ركونا او سوجيا دينا قبل الامام دي امامنا مخي مسكر او كوصر فورتك دهت سلام ركودي مخي نيجي دينا سلام مخي ماشي جي واهو انا بهؤلاء رجل الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أم اما يخشى احدكم الى ين يريدو تنساو كرجي سر ده الله راسه وراس حمار اذا ثر ولا الله ترى ثر ذخركي او يجعل الله سوره وسوره حمار يا الله ولا رشق رشق الذخركي درقطات دی ذکر کده و حاش دش به چې او سرو محد شو دغه کارو په دی تری کو الله والا خر دا سره د خ په شار کو د کو لکه بیا ب کو د پرې شاته به کوو دا یاد ې دام دغه په کمماری تق خواده را کوي کمري پرېګ ولې نوونهمونږه ل کوو سر دخر نه که چې په سپله جامهدار ل د مالووسی په نزوک او واقع راي چې دا دغه دا خ کم ته بمان وما واشي ف ل د اوبرستر لادي ه پې تب کوورستر شووي بیا ته عسی پووي چې تووب د سر به خبر تدي که بیا سر سر شوي سر کوم خبره کوي په هقین ل چې دغه د لکهه واللهله ووایه باب دی پر بیان ده کراہد ده که خدنو دلاس <تسجيل> پتشو باری پر مسکی اے دکتا نا رسی تکبر تکبر دیکھا نا او مسکو عجیلت پتا قول اے دس اے باری ورد مالا مسکی چنے زود ریگی ہو سور برد دیکھا درسی شی این رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ وآلہ بنا کردہ انا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم نها وانی په دې مسالتي سلام چې دغه نه نه کوي د خفر په صلاة نه ها انا بهري رضي الله تعالی قال لو منک لشه د خفر په صلاة نه ها او ورته وایو بعد دې بیان د نارواري د مسکه به حضرت طعام چې د روډې ته یې ونهسه وایو ستریم او تاسو ته تاسو کوې دا تاسو کوې شو دې کې کې خوراک دا او ما معمدا فاطمه الاخبتين يا او دو په لټ شي زور ورکرې دې را سي دا يې زار چې ټکې یو بچو علامه الله دې اول بولو ولا غایې کله دا پوسو خوند کې چې أنت شي باندې دې لازم کې خورې خنا او دلته مستمولار دې دا خوند نه کوي لگا او ځان تا وای را تا وای چې ول داسې عقل او تا خپل کې دی هغه او کې چې تا درنه شي لګه شه دا پرې لشي کنه نه هي الله د نګو ایمانحل فرهته لا وي عجیبه تهفه کوې ده وای چې ډوډای م مو شي نو داخه در دی نه چې موزې روډای شي پو نه شو چې اوې او ته مو ولاو تور سر کل به روډ او جوړی خوې چې یا مر خ مو نه شي لکه ب چې دا ډوډای م موش شي د ه داخواه دیره چې موزې روړ شي او دا ور د هغې خبره وخمونږه خو دوه اصلاح چیز تو اوز مستعیم نے جمع دری کی خود دو گئے ماں ہو زیر روڑائے خورب ماں ہو آغاد آغیو لکا او صلی اللہ سے پختو ہوئے کیا رائشہ انا آئی جتا رضی اللہ تعالیٰ تم پختو ہوئے قالت صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ صلی اللہ حضرت عامن نکی کی مز پہ حضور دچا کی رتو عام کې ح ولاه ولا وهو يدافع الاخبصان او نه دا چې ردلل چې نه اخبصانو ديكل ولا ورکیلته چې تا هغه طرف ته ځو پیر ور ورکیلته ها باب دې بیان د اولاد سره په هر ماتردار چې دا اموز دی کامل نه دي منګر دی کنه باب دې بیان نه کیده په ورته کورو د نظر نه ال السماء بره طرف ته په سراب موس کې اسمان ته ګوري انس یې رسول الله الله عليه وسلم ما سو چلیا خلکو لرا يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاه شريف په نظرونه پر دغه اسمان ته په مس کې فشتد د قولو په ذالک نبي رسول الله صلی الله علیه و سلم په دې کې سخت کول غره حتی قال لينتهن عن ذالک حلق بر دینه منکی او لستقفن ابصار الجن الله ورته ضروره کیندل او تخته وبو تطوری شنو ضروره لدی بغیر دوزنه په مس کې التیفات کړي ولر التیفات په څنګه سره زادا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سالت رسول صلى الله عليه وسلم ما النبي صلى الله عليه وسلم كان الالتفات في الصلاه داول تركت لو جلا غزور بباب بروب بلجتوي فقال هو اختلاس دا تقوم قد الاختلاس فيه اخذ بسرعه على غفله من اختلاس ويقتر الشيطان من صلاه العبد شي تخدي به للشيطان مذ بندهه انا وانو قال غالبا مسلم الله صلو الله عليه وسلم اياك والالتفاة اياك والالتفاة في الصلاة زان بك الالتفاة نطمازوك فإن الالتفاة في الصلاة حلقة دا حلقة تي فإن كان لابد قال لك دا بخي مدداك حديث بخذت الشيخ ريو بات القرخات سال والاقصة بخبرواني قال لك نفلل وجوني والخوة خكار دي كان لك اللّا برد ما شوقي لك خجي صحوة با ولقي دي كانا هاو كان باية دا تڑیا تا بس منگا شیطان ہونکے بیر آبی دیکھا لے اختلاف دیکھا لے ٹھونگا ہے واشولا لا یاد مشل فا انہا الالتفاق تپی صلاح تی حلاکتن التفاق موسکی حلاکت تی فا ان کانا لابدہ په چرخا مخا دیکینو پا پی تطوع علا فی الپریضا فا نپنو کی التفاق کینو خفوردو کی اس صلاح کے لگا با سازت فرن کی صور رکھا اځه چې به څرځو د پاسونو پاسه د دعوت سبق پیرا دی قرئ قرئ پاسه قرئ الا نو چې ډیره کې مو وړه فوره نه ولم پاپه دي د چې پاپه دې مامه سو چې ادم کول هغه بسرته تولاله و چې به راوړې و بیا له به راځي چانه کې او الوقت وتصن الله رب دی دي وتصن روډه برلم دی واړو واړو دی کو نه در نه دي دعوت ما چې لپاره پټه ادم متخذل دا قاعده قاعده بغدادي دا ودا نو چابه یو د رچار الله دماغ زړه ورو ده څو ګرمي چې د بارې کولو او د خوب سره خووبه تبق به وګا نه انا به چې ما او د صدا مو برو سېلېټ سې نه په صورت تولار دي لکه اوس ما ته و چې زړه صورت نه پاريږي کوم چې ته نه پاريږي جماعت د داویډ نور ما فکر نو شاته نو سره خوا چې نه استمرواله سره نه دي یې کنه د دې ما سره زاده بابو کراعت الالتفاعتی پر سراتی لغیر عذرل فا این انکان اللہ بددک خلاسی ری پا پیت تطوع انو خیل دک پر نفلوک سراتو کی خوش لابیر پرید پا پرسو کی داکار کی دینا غمک کوا لگا و لگی داکو نا لگی دی بیام اول سنگا تپا قوڑا پا چی حدیثو کی سنگا فکرا سوچتا لگا وائی آن باب دیکو بیان دا نہیں کدو مزن قبرون دا نما رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان جی ویلا د صلو الکو بری قبر نو دم سدرامک وای و لا تدس علیه پریوار کی نعمت رضا د اوسر قبر کیر لگا دا د موشیر کیره مشاهده ها باپ دی په یاده خراب والدت ورتیری دلکه مخکد مصلی کی توای هو ثمبه الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لو علم المار کثر تعلم کڑ گچی در کی ویلے اے مسلمہ کی مسلمہ ماذا علی کو بس گنا لگا ایی ف 40 نو خا مخا و باجدی پادی صالح خیر له لا مغرۃ رب ایی رب ایی شد جنم مسلمہ کی نما کی قشال لا ادری قال 40 یوما اج صالح رضی او ویله ک صالح او اربعین شهرا او اربعین سنه ییبو مسکی ایباب تا قتل څنګه دکمه هغه وخت شاته الله ان او ته تذکرین نظر لگی خو هغه په دیوګر دغه الله اللهمکوا باب براد شروع معاملې په دې نه اداره شروع باب د شروط او مقتدی کې په نفلو کې بعد شروع, شروع المؤذنی دا کې لګو دې وضاحت د استاد دې کې لګو وضاحت خدا د بهته انکار کار دغه کوه لکه بعد د پهیان د شروع د شوبورو د م کې په نپلو کې نپل سنتو تم شامل دی او بعد شروع شروعور م په عقامتې سره پ د شروع د موین نه په عقات د موس کې چې عقامت کلهوشو نپل مپل به نه شوورګ سوان کارهې نپله تو س نتن س نه په کفصلله د د خپل م کاه نپل بیا سنت د دغه مودي او غیر راا او کنا نور سنتتی لکه نپل تکی. او چه اقامتشو یا طرح تقامن کی تا اصابر وکاتو سنت ده مذبخه کم اللہ وبرلکتو سنت کیا نا ون اموز کڑی او موز تودری که سنت بوستو کیلک نا مساله نا دیکی ده سنتو ده سما خبره خبره سنگ گاده لکا سار چه ما مولادی یا ته سنت کی نا ده دو خفر ذکر کو او دا ده سلطیان ده کسی که چیر اقامت او شو بس دیا وچه دنو دارک پداغ تودری گلک او ده حدیث د مسلم شریف چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایې اذا اقیمه الصلاه ولا صلاه الا المکتوبه کله چې اقامت د Muslims اقړه شوه بس تیوال فرض نه بل Muslims د اغا نه لری پکاره ان کی د دین د څرګندار باندې خبر کړي روړو پدی د صحابه عمل چې کلو غوري آثار چې کلو غوري د عبدالمقدس سیب دا غیه و رساله دا اناره تل بدر اناره تل بدر تیزاه سنت الفجر کن تب یزا اللہ والی و دی خبری آنی خصت باس دره دا صحابه و عمل ثابت ته چه امام اولار ده و غیرسته سنت چه دنها کلی سنتی کلی خوزنون دا خلق و زخخ قلزانی تا غربان عمل کوا غردانا تلکہ کور کی سنتو کی اور یقین دی چر انشاءاللہ مجرا نیکول شپ اور رکات پر لڑش کو مجرا نیکول شپ زمون دخل کو رکلا کلا مسجٹول دی پصن تران خليجا دام کتلدا یا اک سب کی چکم سب کی امام اولاد دی مفتی اللہ ری توثرو دی گنی بیاو مپروہ دی صف نہ رستو د تن شاتا یا بار یا بار نکی یا د کوڑی مزدی دا بار کی کی تدند رشی ار جی مزدی غدن کی تبارد ری کی نفس جواز چ دن اغبا ولری اور داسے تغوی تلوی په کار له کفایت دا صلی الله علیه و دا حدیث چې کوم راځي نو بعض روایتو کې الا سنت الفجر الا رکعت الفجر پکشته ده اگر چې په ایبانې کلام دی لیکن بل جواب ښه دا دی چې مکتوبه نو مراد اغه مو ذکر کې تاکید او تاکید د سحر په سنتو کې وشي څنګه وي تاکید د سحر په سنتو مو ډیر روایت کې پدې چې عائشه رضی الله تعالی عنها وایي اسلام په نور نه دومره خبرګيري او خبرنورونکي نبی رسول الله چې سحر په صلوته دا بیان په ودل اودل ادم واسبكين د سمو بقا د لیکو مدا عمل کړو نو دی کی تاکید بیا تر در ارسې دراغله دینو دا په درجه د عجوب کی دي همدغه وجه چې سفر کیم ددي کول غوړه دي نه کولونه چې په درجه د عجوب کی لدا حدیث کې داخله دي الا صلات المقطوبه دې په کې داخل نه لګره ورته باندې کې شي دی بیا داوي القران وریکیږي دلته کې ته چې دراغه دغه اذا قرئ القرآن پسبه فاتحه کې تاسو ایم باندې دا کاویو چې فاتحه تاسو مستو وای نو قران وریکیایي تهونه کې د خپلې ژوند کې مشکووي او ادا اورب کې دي ولابد بم باندې مجری کو دا باندې مجری کی نو غزا شل قامت راوي کو تاسو غراشي تر په څیو کې او اوغره بودري کې تر شروع کې بهنګال طریقې قرآني تاسو ته دا نو چې دم ال تفاضات تقي كانا چاتو کی نور ستودری کی ظالمی تر کی اخبار کی ناظری سنت قران کریم قارئ شروع کریں نا اگر وہ نے کول سنگ دی دی کول سنگ دی ما کہتے ہیں قبر نہ ضروری نبی سید لگا اخبار کی خارج دی اور ما کہتے ہیں قبر درادی قبر نہ دی ما کہتے زاله به فتاویفه به نه وره خبر به کوله اه موس پس سمدس نیو صحابی عمل نقل دے چې د موس درست کول لبه سمدا سکه وي سحر سونات کو وي اذن فلا خیر به سحر سونات کېال به خیر دی خو نه دي چې تمر په سار د موس درستونه دي په پره باقی کړی دلته اوس نو منې کېږي او سره پیږه وای وي دی دا اوس خبرې کې ډیر یو دا چیر سرتو سر باندې موځي ټوپه خرطوره دی بل صورت تارې موځي ضرورت کیږي رسول مخدګر علی نو رسدان رځي چدم کیږي دا غي معنی د نورو روایت دوه دينا اذن بیا مکوا غره محدثین دا ماره کی اساس تطبیق دین کیږي اوس خديوکو مخ بیا مکوا او دا کی یو واکه ده دا او ترمیزي کی دو دی باب دي چې باب دې په بیان د دلیل د هغه چا کې د نور دراخط نو رسټو بدا قزا کوي نور درا خطونا داغ باپا کی اوم چی دن آشتے لکا غردہ دی چی نور روخی جیتا چی دن اغدادہ بیاوکی نور باپس کتا گوری با دیبانی ندکا رسالہ بزان الله گوری سبحانت اللہم و بیحمت اللہ و